Бендежить душу. Не обійшла нас доля. Ту зустріч, коли вперше на порозі їхньої хати з'явився гаян, дід Максим добре пам'ятає, ніби це було вчора. Привела його сусідка Марта, син якої працював на бурові мотористом. Чи не змогли би взяти діду Максима і ви, бабо Варко, оцього чоловіка до себе на квартиру? запитала Марта. Я сама б його до себе, бо вони ж разом з Миколою працюють. Але ви ж знаєте, що хата в мене стара, а нову тільки-но почали будувати. Дід Максим з-під навислих сивих брів поглянув на чорнявого юнака, який ніяково усміхаючись стояв коло порога. Хоча сказати про несподіваного гостя «чорнявий» – це майже нічого не сказати. Волосся на голові в нього було зовсім смоляне. Обличчя смугляве, кругловиди, очі трохи розкосі, чорні та блискучі, як розпечені вуглини. всьому видно не з наших країв. А ти сідай, чоловічі добрий, запросив гостя дід Максим. Та повідай, хто ти і звідки. Амо і пообідаємо разом. Чи не подасити нам чогось до столу, Варко, звернувся дід Максим до дружини. Щиро дякую, сказав смугляволий цей гість вимовляючи з якоюсь м'якістю українські слова, наголошуючи на останніх складах. «Я дідуню родом здалека, а звуть мене Гаяном. Він монтером працює на Борових. Недавно прислали в нашій краї. А жити чоловікові поки що ніде. То це ми і шукаємо квартиру», додала від себе сусідка Марта. «Ага, он вона як ніби придивляючись до Гаяна, заговорив дід Максим. «З Кавказців чи з башкирів будеш? Та воно тепер усі народи, як одна сім'я. Я, брат із твоїми земляками, давно знайомий. Ще у громадянську війну в нашому селі стояв ескадрон кавалеристів із ваших. І в нашій хаті, не в цій, а ще у батьківській, було троє на постої. Браві хлопці були. Одного пам'ятаю – звали Ваграмом, на тебе був дуже схожий. Трапилося так, що у Ваграма було поранено коня в бою з махновцями під гадячим. Спобивався він за коником, мало не півсвіту на ньому облітав. А тут така халепа, голював бідолаха. Того коника оставили кавалеристи мені. Спасибі їм за добру ласку. Виходив я вороного і потім обробляв ним свою земельку, наділену радянською владою. Гаян сидів на лаві і широко посміхався. У По всьому видно було, що ця проста розповідь старого схвилювала його. Тим часом старенька господиня зібрала на стіл, запросила пригощатися, чим багата хата, і вже за столом далі велася тиха, неклапна розмова. Ось, сусідоньки, кинулася раптом Марта, заговорилася я з вами, а мене ж корова не, не побіжу. Вибачайте, а як же ж з Гаяном? Берете його на квартиру чи... За Гаяна, не хвилюйся, молодице, хата у нас нова, простора, ми з бабою лише у двох жити. Ну то й добре, я так і своєму Миколі скажу, бо син мій дуже переживає, вони ж разом на буровій працюють. По обіді, коли господиня прибрала зі столу, дід Максим завів Гаяна до невеличкої, але затишної кімнати, вікно якої виходило в сад. «Оце тут і живи, хлопче, якщо до вподоби». «Дякую», – сказав Гаян, – «і глянув на стіну, на якій під рушниками висіли два портрети, збільшених із давніх фотографій». «То, сини мої!» Пояснив дід Максим Данило і Сергій пам'яті пам'яттю покій. Не вернулися хлопці з війни. Один під Сталінградом голову зложив, а другий під Берліном. Не встигли і одружитися. А дочок Бог не послав, так і живемо удвох із бабою. Пустий, можна сказати, вулик без рою, без роду, така знаць судьба. А мій отець під Києвом загинув, як форсували Дніпро в 43-м. Без батька й виріс. Теж нелегка доля. Кого тільки не осиротила та війна. А яким же ти побитом у наші краї потрапив? У нас, як і на Україні, нафти і газу багато. З працював я на бурових. А потім послали мене вчитись. Недавно інститут закінчив. І оце призначили сюди інженером. До України їхав я охоче, бо дорога вона мені. Батько тут десь лежить у вічному сні. Скільки їх загинуло, визволяючи від того фашистського антихриста нашу землю. Багато на Україні могил. І хто тільки не спить там вічним сном, похитав білою головою дід. І як же звали твого батька Гаяни? Карімом. Він артилеристом був. Земля йому пером. І щоб перебороти якось сум, що давив був на груди, дід Максим сказав по-дружньому. Ну що ж, Гаян Карімович, заставайся, живи у нас. Колись тут була тиша, а нині ми не хутірська сторона, як було донедавна. Підземними скарбами славимось, а не полтавськими галушками. Хоч скажу тобі... «Галушки моя баба варить добрячі. Галушок я ще не пробував, хоч чув про них багато. «То, може, замовимо назавтра?» «Спасибі, не відмовлюсь!» І вже наступного дня бабоварка частувала свого постояльця пшеничними галушками, такими пухкими і смачними, що Гаян хвалив їх, уплітаючи за обидві щоки. Відтоді почав жити в лимаринків Гаян. Звикли до нього діді-баба, і прямо не нахваляться постояльцем. До чого ж хороший хлопець? Восени бували, як став він на квартиру, хоч і зайнятий був гаян на бурових, а примчит додому на мотоциклі, і відразу на город, де дід з бабою картоплю копають. Ні за що не дасть старі мішки носити, сам усе позаносить до погреба. А там, дивись, дровець нарубає... Взимку води бабі варці наносить з колодязя, а щоб був запас, то роздобув десь бідон відер на четверо, аби баба варка в завірюху по воду до колодязя не ходила. І дідові допомагав Гаян у пасичницькому ділі. Вулики навесні замшаника вивозили в садок, а потім і на гречку. І колгоспні рої, і свої. У діда Максима є власних сім вуликів – як же старому пасічникові та без своїх бджів. А оце недавно роздобув Гаян балон з газом. Сам установив на веранді, підвів трубочки до плити, яку обладнав на кухні, і тепер бабоварка не нахвалиться Гаяном. Прямо таки Божа благодать. Чиркнуть цірником, і горить той газ у хаті, що в нас під землі за розбишивкою добувають. Ась Кілька літ я колотої печі стовбувала, то не доведе господи. Тепер можна сказати, зовсім розкріпостилася. Ей, люди добрі, у мене Гаян золотий хлопець. Він син мені рідний.